Це дуже важливо. Мені ще місяць тому треба було сісти за книжки. Не знаю, що на мене найшло. На жаль, учителі думали, здається, так само, як і Герміона. Вони завалювали учнів такою кількістю домашніх завдань, що великодні канікули пройшли зовсім не так весело, як Різдвяні». Важко було розслабитися, коли Герміона під боком зазубрювала 12 способів застосування драконячої крові або управлялася з чарівною паличкою. Стогнучи і позіхаючи, Гаррі і Рон більшу частину свого вільного часу просиджували з нею в бібліотеці, намагаючись упоратися з усіма додатковими завданнями. «Ні, я це все ніколи не запам'ятаю», – не витерпів одного разу Рон, кидаючи перо і тужливо виглядаючи з бібліотечного вікна. То був перший, справді погожий день за кілька останніх місяців. Небо було ясно-блакитне, і відчувалося, що літо вже не за горами. Гаррі, що шукав опис Золототисячника в довіднику сто магічних трав і грибів, підняв голову тільки тоді, коли почув Ронові слова. Гегріде, а що ти робиш у бібліотеці? Гегріт наблизився до них, ховаючи щось за спиною і мав дуже недоречний вигляд у своїй шубі з кротячого хутра. Я се так просто дивлю, ухильно відповів Геґріт. Тільки збільшивши їхню цікавість. А що ви тут робите? раптом підозріло глянув на них. Ви не шукаєте більше за тим фламелем? Нє? О, ми вже давно довідалися, хто він, недбало кинув Рон. І навіть знаємо, що саме стереже той пес. Це філософський ка. Геґрід рвучко озирнувся, щоб пересвідчитися, чи ніхто не чув. Чого ти тут кричиш? Що з тобою діється? До речі, ми хотіли дещо запитати, озвався Гаррі. Що ще, крім флафі, допомагає стерегти камінь? Знову засичав Гегріт. Слухайте, зайдіть до мене пізніше. Я, правда, не обіцяю, що розкажу вам щось, але ви тут не плещить язиками, бо учням про це невільно знати. Ще хтось подумає, що то я розповів. «Тоді до зустрічі», – сказав Гаррі. Гегрід пошкандибав далі. «А що то він ховав за спиною?» – замислилася Герміона. «Думаєш, це пов'язане з каменем?» «Піду подивлюся, в якому він був відділі», – сказав Рон, якому вже не докучило навчання. Незабаром він повернувся з купою книжок і жбурнув їх на стіл. «Дракони!» – прошепотів він. Гегрід переглядав книжки про драконів. «Гляньте на це!» «Породи драконів у Великобританії та Ірландії. Від яйця до пекла» посібник для драконоводів. Гегрід завжди хотів мати дракончика. Він казав мені про це, ще як ми вперше зустрілися, сказав Гаррі. Але ж це незаконно, сказав Рон. Розведення драконів заборонено Магівською конвенцією 1709 року. Це знає кожен. Дуже важко сховати від манглівських очей дракона у своєму садочку. До того ж, драконів годі приборкати. Вони небезпечні. Ох, якби ви бачили, які в Чарлі опіки від тих диких драконів у Румунії. Але ж в Англії дикі дракони не водяться, припустив Гаррі. Ха. ще як водяться, заперечив Рон. Валійські, звичайні, зелені і гебридські чорні. Кажу тобі, Міністерство магії має доброму року з тим, як приховати їх від маглів. На тих маглів, котрі помітили драконів,